مګر څنګه لرې بای؟ ها معرفت الاخوه او احوات بسم الله الرحمن الرحيم معرفت د اخو او د اخواتو درونو او د خیند په هچار نه او ته آی نه تمهید و یها ذل علم اهدو معارف اهل الحديث التي دا علم یو دغه معارف د اهل حدیث او د علماء د حدیث واغه دی ای عطاناو بها چی قص کړي پدې وافرضوها بالتصنيف او د ته ځان ته جدا جدا تصانیف لیکلي عالم معرفت اخوه او د اخواتو د درواتونه په هره طبقه کې و افراد حاضر نو بل بحث و ازان تقول د دین نوع په بحث او تصنیف سره يدل دلالت کوي علا مداهتمام علماء الحديث پر ان ته هاي اهتمام د علماء او د حديث پر وات سره او معرفت دا انصاب ددوی و اخواتهم و غیر زالک او ددیرون اخوینی کما سیاتی من الانواع بادهو <تصفح> دین پس بداغی انواع شي من فوائدی ہی ددی اخوو اخواتو دا مارفت فید دادا دا اللہ یزن من لیس اخن اخن عند الاشتراکی فی اسم الاب چه گمانون که هراغ سوک چه رور نده چه تی رور که چه کلی پا پلار پا نم که اشتراک راگه ده رونه نده خود پلار نمی شریک ده لکه مثال ده عبدال ابن دینار او ده عمر ابن دینار گرده پلار نوم د دوار یو ده خدا خود دوار نمی نده فلذی لایدری آغا کس چی آغا پیجنینا یزنو انه همه خوان و ایده دوار مع انهما ليس باخوين دواردونه ندي وين كان اسم ابيهما واحدا اگر چه د پلار نوم د دې یو دی امثله ادي بسي وي مثال للثنين في الصحابه عمر وزيد دوارد زمان الخطاب دي مثال د دریو په صحابه او کې علي و جعفر و عاقيل بنو ابي ثالب <توالک> مثال د سلور په اتباع تابعينو کې سهيل و عبد و محمد او سواله دا بنو ابي سواله دي مثال د پينزو په اتباع تابعينو کې سفيان آدم عمران محمد او ابراهيم بنو او عينا ها <اح> <اح> دادو عينا ولاد <دے> مثال د شپغو په تابعینو کې محمد او انس او یحيى او معبد او حفصاو کریمه چې څو هند دي سرونه دي بنو سیری مثال لسبت فی الصحابه وای دو مثال په صحابه کرامو کې ابو عمان وعبد و معقل و عقيل و سويد و سنان و عبد و عبد بنو مقرد و هؤلاء سبعه كلهم صحابه ا زاووا له صحابه دي مهاجرون دي لم يشارككم في هذه المكرمه هذن پدي زت کې دي سره څوک شریک نه دي <تصفح> وكير انهم حضروا غزوه الخندق كلهم و اورونه په خندق کې مشهور د تصانیف و نپدی کی سرگی کتاب الاخوة لی ابی مترف ابن فتح سی رحمه اللہ کتاب الاخوة لی ابی الباس السراج رحمه اللہ پہنچوئے پا خبرہ پانے ندا مارفت دا اخوة دا عددی فوائد در ل ذکر کړل چې کله دواړه پاپولار کیژري کې خوررونه نه ني اکلبدا سيدي چې رونه دي ندي په جندل بسوي ضروري پي پسک کو وای ها ها نو بس بس کړئ چې خبر سره پر رسول نشي حواسين دې ورو کتابونو کې شروع دا ور سره ان ختم شي ها